per sobre de les 10 d'aquest matí d'avui divendres 27 de setembre i avui a l'hora del peix fregit parlarem amb un expert del tap de suro Joan Peguina ha dedicat 43 anys de la seva vida al suro i avui serà el protagonista d'una taula rodona que tindrà lloc a la biblioteca de Palafrugell a les 7 de la tarda el tindrem avui en aquest espai matinal per tancar la primera part del programa com és habitual I d'altra banda, doncs, per la segona part, tenim dues seccions. Aquesta segona temporada també ens acompanyaran els companys de l'àrea de Medi Ambient i avui en Sergi Travessa ens donarà doncs, una sèrie de consells per estalviar i ser més eficients quan posem en marxa les calefaccions de casa nostra, que encara no les hem de posar per perquè doncs, tenim unes temperatures més que agradables. I a més a més, doncs, avui també estrenarem, entre cometes, un espai dedicat a les entitats de casa nostra, que passaran doncs, de forma regular per aquesta segona part de l'Hora del Peix Fregit. Avui tindrem la presència de la Marisa Grassot, responsable de Càritas Palafrugell, que a més a més doncs, també parlarem d'aquest concert que doncs, fan aquest dissabte els amics del Port Bo, i que doncs, els beneficis de la venda de les entrades aniran doncs, per a aquesta entitat palà Com veieu, molts protagonistes i pocs temps, així que comencem. Doncs en dilluns, el dilluns, si us recordeu, m'acompanyava en Ferran Castelló perquè doncs, en Rafael el teníem mal al to i ja el tenim millor, eh, Rafael, bon dia. Ah, perquè m'han amenaçat, eh, que si no, no vinc. Ah, va, far-la bé, que ja... <ríe> no, és que parlava amb el pomó que me fa mal. <ríe> I, amb l'altre toc correcte, eh, <ríe> és un acudit molt bé. aquest... Bon dia, molt benvingut. Sí, dilluns estava fotut, avui, avui estic fotut, però no, no tant. Però no tant, no? Sí, no ja tant. està per venir aquí, ja per... Sí, per acompanyar-me en aquesta primera part. Que no saps tu que et comences a trobar malament a partir del divendres al vespre. I després... Eh... El dissabte i diumenge és quan estàs fotut. <laughs> Fes com quan plou, no? Sempre arriba el mal temps al cap de setmana, exacte, no? Exacte, exacte. Sempre plou sobre el mullet al cap de setmana. Bon dia, benvinguts, benvingudes. Gràcies, uh, company. Però comencem. Doncs comencem per Begú. Si ho recordeu, fa unes quantes setmanes enrere parlàvem d'una moratòria hotelera, en aquell cas de Begú. Doncs sembla que Begú comencen uh, a, a fer-ho encara més, no només hotels, sinó que se'n van ja també amb els habitatges turístics. Com funciona això, Ruben. Expliquem. El ple de l'Ajuntament de Begur ha aprovat aquesta setmana tirant davant una moratòria de llicències per als habitatges d'ús turístic. La suspensió s'aplicarà durant un any i afecta tot el terme municipal i s'aplica amb l'objectiu de redactar un pla especial que reguli l'activitat i és que, segons el consistori, a Begur actualment hi ha 1.464 pisos d'ús turístic. Eugeni Pibernat, alcalde, primer tinent d'alcalde i responsable de promoció econòmica de l'Ajuntament de Begur assegurava que volen que tota l'oferta sigui de qualitat i que aquests habitatges d'ús turístics també ho siguin. La Moratoria de pisos Turístics arriba precisament, com ens comentava en Rafel, després que fa un mes el consistori també n'aprovés un altre, en aquest cas, però per a hotels, restaurants i bars. Aleshores, es va impedir obrir nous negocis o reformar els que ja hi havia al poble. Aquesta moratòria vagó ha tirat endavant amb el vot majoritari de l'equip de govern i, segons el consistori, s'ha aprovat amb l'objectiu de redactar un pla especial que reguli l'activitat i estableixi criteris per a un creixement equilibrat de l'oferta. Un document que, quan s'enllesteixi, s'incorporarà el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Un personatge prou estimat de casa nostra i també estimadíssim a nivell personal des de fa moltíssims anys ens va donar l'últim adéu. Ens en va deixar un artistàs de casa nostra com en Josep Puig. El passat dimarts a la tarda va morir l'artista local i cineasta palafrugellenc Josep Puig i Clau a l'edat de 88 anys. La seva trajectòria doncs va ser reconeguda per l'Ajuntament de casa nostra amb l'entrega del guardó Peix Fregit. Això va ser l'any 1999 i ara fa d'uns poc més de dos mesos, al juliol, també se li va atorgar el diploma al mèrit ciutadat de Palafrugell. Josep Puig va cultivar els camps de la pintura, el teatre i el cinema al municipi, entre d'altres, i la web del Consistori doncs, en aquest cas descriu a Puig com un artista que les seves inquietuds van portar-lo a la realització de films curts, documentals experimentals o d'argument seguint els esquemes del cinema gran Josep Piferrer, amb el qual doncs, també van parlar el dimecres, alcalde de Palafrugell, només tenia unes paraules cap a Puig, el qual definia com un artista en lletres majúscules Doncs sí cosa que em fa molta, fa molta pena, tant, tant, tant com a arcalde, però és que aquí no sé separar la meva visió d'arcalde amb amb, amb, la meva, amb la meva visió personal d'amistat i de molt bona relació amb el mestre, però per mi sempre li vaig dir el dia que li donar el mèrit ciutadà, que per, per, no solament per mi, sinó per molt de mal d'altres anys, eh, ha, sigut, ha, sigut, ha sigut un mestre la pèrdua d'en Josep Puig ha sigut un, un una pèrdua molt important, sobretot sobretot per això, no? perquè te'n dones conta de la repercussió que ha tingut no? a Palafrugell en els últims eh, 60 anys. Palafrugell, segur, segur, segur que Palafrugell no seria igual sense en Josep Puig. En eh? Josep Puig era, era, era un personatge, eh, un artista, amb, amb, amb lletres majúscules, que ho tocava tot, que es catficava que es, que es, que en tot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 per la pèrdua d'en Josep Puig i plori avui com a poble i són molts de Palafrugellans que plorem avui la seva pèrdua. Doncs eh, es notava no, aquí aquesta, també, aquesta bona relació, aquesta doncs, proximitat que tenia en aquest cas l'alcalde de Palafrugell, tu que també doncs, vas poder tractar amb en, amb en Josep Puig Uh, no sé si tens alguna cosa a dir també, no, no, un personatge, personatge d'aquells eh, capdals que hi ha dhaver tots els pobles eh, que es movia, que sempre feia una cosa feia l'altra, sempre s'interessava per moltíssimes coses, mai tenia un no tenia el seu caràcter, el seu caràcter que a vegades a la gent que no el coneixia podia dir-li aquest tio doncs és d'aquests una mica no, un caràcter esquerp, eh. però no la veritat és que era una persona encantadora i el vaig conèixer eh, de, de, de molt jove quan vàrem crear Palavisió en aquell moment la primera televisió que es va fer per la Frugill i vàrem fer als Pastorets, al Casal Popular, l'antic teatre del Casal Popular, i jo vaig fer de Sant Pere. Ai, no, de Sant, de Sant Josep. <fixi> Sant, ja m'ho confonia de, de Sant Josep, de Sant Josep. <fixi> ja és, perquè era tot i això jove era l'únic que portava barba. <fixi> doncs, eh, aquesta... Eh, aquesta... Me l'estimo molt, on Josep Puig. Doncs, me l'estimo molt i me l'estimaré sempre. Aquesta pèrdua doncs, que es va def fer definitiva ahir, doncs, amb la Déu, eh, en el, amb el tenatori que es va fer, doncs, eh... El comiat es va fer a les 10 del matí d'ahir dijous i segons apuntaven doncs, els companys de Televisió Costa Brava eh, tot va venir a d'un ictus que Puig va, va, va tenir i va ingressar a l'hospital de Palamós uns dies abans de, de, de la seva mort que va tenir lloc dimarts, precisament, doncs, si voleu recuperar una, la, la darrera conversa que va tenir, que vam tenir amb Josep Puig mm -hmm. en aquesta sintonia, doncs, ho podeu fer a través de, de la nostra pàgina web a la notícia, doncs, on us explicàvem que la seva mort, i per tant, doncs, podeu recuperar aquesta entrevista que en Rafel, doncs, va mantenir amb Josep Puig, ara fa, doncs, eh, 12 anys. 12 no? anys enrere, efectivament, a càrrec d'una exposició que, que havia muntat. No sé si n'hi alguna més, és possible, que com que estem digitalitzant el fons de la, de la ràdio en surtiu sí. alguna altra, de més cap aquí, que es gravés amb altres formats, com mirinisc o alguna cosa, però mm. gravada així a nivell eh, d'ordinador. Doncs jo recordo que precisament aquesta va ser la darrera que jo personalment li, li vaig fer. I, no sé, ahir la varen passar al matí, la vaig passar al matí, com a, com a record. I deia moltes coses que les portaries avui en dia, tranquil·lament, tots anys després, eh, i allò de que bueno, no li agradava gaire ver el Pol Afroginy com s'havia convertit. Si sí, la voleu recuperar, ja ho sabeu, ho podeu fer a través ja de, de Ràdio Pol Afroginy. Doncs vinga. Gràcies, Roen. Seguim a Palamós ara mateix perquè han detingut un menor en aquesta localitat a veïna nostra per desperfectes a vehicles i aldarulls. Què ha fet aquest noi? Doncs dimecres a la tarda un noi menor d'edat de, va provocar aquests desperfectes en diversos vehicles i segons els agents de la policia local de Palamós es va mostrar agressiu quan van demanar-li la identificació. La policia va rebre l'avís a dos quarts de set de la tarda després que una parella avisés de la presència d'un noi colpejant cotxes aparcats al carrer d'Ambrosi i Rafel, punta, segons apuntava els companys de Ràdio Palamós. Els agents el van localitzar al carrer de Sant Joan Baptista de la Salle i, i, i en identificar-lo el jove hauria reaccionat agressivament. A causa de la situació explica també la, des de Ràdio Palamós que el noi va haver de ser atès pels serveis mèdics i els agents van prendre nota de tots els desperfectes. Després de la detenció, els Mossos d'Esquadra se'n van fer càrrec i van contactar amb la família per notificar-los la situació. D'altra banda, el noi aviat serà citat per la Fiscalia de Benors. Parlem de personatges molt vinculats a Palafrugill, en aquest cas l'escriptor britànic Tom Sharp que, com sabeu, va morir eh, Metes vivia ja feia molts anys aquí a Llafranc, si no recordo malament i des d'aleshores hi ha una fundació que porta el seu nom i l'Ajuntament de Palafrugill té un conveni amb aquesta entitat. Alguna cosa passa amb aquest conveni? Sí, que un any més s'ha doncs, renovat aquest acord que té com objectiu impulsar les activitats d'aquesta entitat que promou el llegat del novel·lista satíric i, i fotògraf. Així doncs, el Consell història i contribuirà al finançament de les diferents tasques que du a terme la Fundació Tom Sharp. Durant els primers mesos d'aquest any, de fet, des de la Fundació s'han organitzat i participat en presentacions de llibres, taules rodones, clubs de lectura i conferències, entre d'altres. En concret, a Palafrugell en destaca la segona edició del concurs escolar de redacció en llengua anglesa Tom Sharp, realitzat el passat mes de febrer conjuntament amb l'àrea d'educació. La Fundació Tom Sharp és una entitat sense ànim de lucre dedicada a l'estudi i promoció, tant a Catalunya com a nivell internacional, de l'obra literària de l'escriptor que va residir a Llafranc com bé deies Rafael, els darrers anys de la seva vida. L'organització també gestiona tot el material que va deixar l'escriptor, des de documents, cartes, fotografies, càmeres fotogràfiques, màquines d'escriure fins a pipes de fumar. La part documental està formada per manuscrits originals de les seves obres amb les diferents versions i esborranys i els guions de les adaptacions cinematogràfiques i televisives de les seves novel·les, tots ells amb anotacions manuscrites de l'autor. Doncs seguim endavant, això és l'hora del pes fregit amb Rubén Arranz i ara parlarem del Consell Comarcal del Baix Empordà. L'equip de govern del Consell Comarcal del Baix Empordà vol donar transversalitat als diversos valors socials en l'oferta turística. Es tracta de valors com ara l'accessibilitat de l'oferta o la sostenibilitat amb tot el que comporta unes actuacions que s'hauran de fer de manera coordinada amb el sector privat. Aquest és un dels acords de la primera reunió que va tenir lloc de la Comissió Turística. Segons el vicepresident del Consell i conseller comarcal de Turisme, Xavier Dilmé, la comarca ha de fer un pas endavant a l'hora de reflectir millor en la nostra oferta turística, un seguit de valors interioritzats per la nostra societat i, per tant, també pels nostres visitants. Dilme, a més a més, posa com a exemple fer una comarca accessible a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o amb problemes de mobilitat i hem de fer bandera de la sostenibilitat de, del respecte al medi ambient de la nostra oferta a tots nivells, amb la vista sempre posada en la qualitat, una qualitat que tenim i oferim i que hem de continuar potenciant. El Baix Empordà, recordem, va rebre 1,2 milions de viatgers durant l'any 2018, gairebé un de cada 4 de la demarcació, i s'hi van fer 5,5 milions de pernoctacions, 27% del total a la demarcació de la, de la comarca. Pel que fa referència a l'ocupació, en el sector turístic treballaven, el 2018, un 25,64% de les persones ocupades de tota la comarca del Baix Empordà. Seguim amb el nostre ajuntament. També aquests darrers dies n'hem estat parlant amb aquesta contractació de 5 joves titulats en pràctiques. Continuem donant suport també des de l'Ajuntament de Palafrugell als menors de 30 anys. Uh -huh. A través de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell doncs es donarà una nova oportunitat per als menors de 30 anys de conèixer el que és treballar a l'administració pública. Així, s'ha obert un procés per incorporar 5 joves titulats en pràctiques. Aquestes pràctiques formen part del programa Garantia Juvenir impulsat per la Unió Europea i el Servei d'Ocupació de Catalunya. Garantia Juvenil forma part d'una estratègia europea amb l'objectiu de facilitar l'accés als joves al mercat de treball. D'altra banda, aquest projecte també té com a objectiu lluitar contra l'atur juvenil i, en aquest sentit, aquest és el quart any que l'Ajuntament hi participa. No obstant això, el perfil dels joves no és sempre el mateix. Així, en guany, es un tècnic d'urbanisme, un tècnic o tècnica de gestió documental, també un tècnic o tècnica d'ocupació, una tècnica o un tècnic de georeferenciació i, per últim, un tècnic o tècnica de diagnosi d'edificis. Hi ha diversos requisits per poder participar en aquest procés de selecció. D'una banda, tenir un màxim de 29 anys i estar inscrit com a demandants d'ocupació al SOC i al programa de garantia juvenil. A més a més, tampoc es pot haver participat en les convocatòries del 2017 o 2018 i, per últim, s'ha de tenir la titulació específica per a cada lloc de feina.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 incorporació per a aquests 5 joves serà a finals d'octubre. Així doncs, aquesta nova oportunitat per als menors de 30 anys, que començarà doncs, abans que finalitzi aquest any 2019, i tots els interessats o interessades doncs, us podeu inscriure eh, i trobar més informació al lloc web de l'Ajuntament, a palafrugell.cat i també doncs, a la nostra pàgina web trobareu l'enllaç per eh, poder fer o poder tenir més informació aquestes ofertes i també podeu escoltar doncs a la Carme Ramírez, que va venir aquí fa unes setmanes amb Torracel, precisament, mm -hmm. I, va, i ho va comentar això entre d'altres temes Tres minuts per 2 tre... quarts en 11 del matí la comarca es mobilitza per la vaga mundial pel clima i és, és waterman és eh? noies del clima, som Entitats polítiques, socials i ecologistes preparen accions de protesta per conscienciar sobre el canvi climàtic i reclamar polítiques de xoc a les administracions públiques. Així, per exemple, Sant Feliu de Guíxols s'ha convocat tota una jornada d'activitats que començaran al Parc Central de 6 a 8 del vespre, on s'han organitzat diverses activitats de reciclatge i foment de les energies renovables. A més a més, a les 7, les diverses entitats que formen part de la mobilització llegiran un manifest i posteriorment sortirà una manifestació.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 D'altra banda, en paral·lel a les 7 de la tarda també s'ha convocat una apagada de llums a la qual s'hi ha adherit el consistori. A les escoles s'ha proposat un concurs de cartells reivindicatius i s'ha organitzat xerrades de conscienciació sobre el canvi climàtic amb natura externa i pistis diving. També s'instal·larà al parc central una carpa on hi haurà els resultats de les neteges que organitza Polseres Verdes, una iniciativa sorgida de l'alumnat de l'Institut de Sant Feliu. D'altra banda, un altre exemple doncs és a i és que l'escola Badruna ha convocat una vaga activa en el que l'alumnat farà una recollida de brossa per la ciutat i l'ajuntaran amb la que ha trobat el sector pesquer que aquesta setmana també s'ha unit a les mobilitzacions pel clima. A dos quarts de sis, als jardins de 21 d'octubre, s'ha convocat una concentració. Per últim, a casa nostra, el nostre municipi, també hi ha una cinquantena d'estudiants alemanys de biologia que han organitzat una neteja del Fons Marí de Tamariu per aquest eh, diumenge, a dos quarts de 10 del matí, una notícia que també podeu trobar al nostre portal web més ampliada i on doncs, explica que això és una iniciativa que va sorgir de l'Associació de Veïns i Amics de, de, de Tamariu i que ja fa vi, més de 25 anys que porten a terme amb la col·laboració d'aquesta universitat alemanya. També hi haurà doncs, la Universitat de Barcelona i una entitat submarinista de, de Tamariu.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 i així almenys poder, poder defensar poder demostrar que el TAP no, no sempre és el culpable de tots els mals uh, Podint qualificar-te una miqueta com a defensor eh, del TAP de Suru Totalment, de... totalment. I... abogat defensor <ríe> Diguem-ho així uh, Ara ens explicaràs algunes d'aquestes coses no?, que, que has hagut de defensar de les, de, de les quals se l'acusava el, el TAP de, de Suru uh, Comencem una miqueta fent memòria si et sembla uh, de, de com va començar la teva relació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 amb el tap de sur doncs, que has defensat arreu de, del planeta perquè hem d'explicar donc que en Joan ha fet conferències eh, pràcticament a tot arreu no? d'aquest món. He fet conferències eh, en els, bàsicament en els consells Reguladors de transsió d'Orígens d'Espanya, a, a la gran majoria. També n'he fets a Argentina, a França. Eh, béé, però sempre sempre amb la mateixa, amb la mateixa base, de que... Eh,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 o procurar que facin la gent que respetin les normes que en el seu moment es varen establir, les normes d'embotellatge i d'emmagatzematge de, dels taps, per tal que de complir el, el, el, una, la sevaa missió fent eh, perfectament bé. Mm -hmm. Entre aquestes eh, mals usos del taps de so i que fe es provoquen donc,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 molt bé, aleshores doncs bueno, es tractava de, de mirar les mordasses eh, el, el cap de manteniment, són gent que per la feina, per el que sigui no hi dediquen l'atenció eh, d'aguda i sempre ja ho farem demà, ja ho farem demà i les mordasses és unes peces que acaben amb un fil eh, és a dir, amb, amb un tall com, com una fulla d'afaitar molt i molt fi, i sí. estaven totalment noscades, cada vegada que passava un tap per allò, les mordasses comprimien el tap i les tripaven Aleshores, bueno, l'amo de, la, de la bodega em diu "Es que tinc 2.000 botelles per entregar mañana que tal que qual. Molt bé, tranquils. Truquem de seguida a la casa de, de, de, diu, de repuestos mm -hmm. de, i que envien unes mordasses noves per ser urgent i que posarem nosaltres als 8 del de matí de demà, jo sóc aquí, si han arribat les mordasses les col·loquem i tal. Molt bé. Efectivament, els les 8 del matí ja era allà. Arribem les mordasses, posem les mordasses i oli en bullum. Perfecte. I aquell senyor, el l'amo, va tenir la, la honorabilitat de dir-me, diu, Juan, he estado a punt de cometer una grave injustícia, perquè estava tan segur de que eren els taps que fallaven que jo hagués comprat amb un altre, amb un altre proveïdor. Mm-hm.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 després vaig estar a, a Rixi Berta, prèviament, pri, primer havia estat 8 anys a Indústria Corxera Bertrand, d'equip a Forgell, i després 6 més entre Intercorp i Donatiu, que les dues, dues formen part del grup Amorim Irmaus de Portugal, que és l'empresa número 1 mundial. Mm -hmm. I després de Rixi Berta hi vaig estar -hi 13 anys,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 doncs uh, aquestes, uh, aquestes empreses no? que, que per les quals has passat suposo que al final més enllà doncs, del, de, del sur i de, de, de tot, el, tot el que t'ha donat el, el suro en si, no? i aquestes empreses doncs, també després queda aquest bagatge no? d'aquests viatges, d'aquestes coneixences sí, algunes ja. més agradables d'altres sí. no tant, potser com a, a Sud-àfrica amb aquestes anècdotes, no, sí. però suposo que al final tot aquest pòsit no? uh, ha estat també molt important no? en aquests uh, anys que els has dedicat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 doncs que avui dia doncs està fortificat mm -hmm. això també donc és, és important i hem de dir que aquesta, aquesta taula rodona, doncs eh, l'obertura que pu dia la presentació serà a càrrec d'en de, de, Joan Vigues, actual primer tinent d'alcalde de, de Palafrugell i ques doncs, també suposo que mantenim una, una relació estreta, no malgrat doncs ja haver-te jubilat. Amb en Joan Vigues, evidentment, hem, hem compartit eh, molts, moltes estones. Eh, ell era el, és el la de la fàbrica, mm. era un dels direct, de, del directiu juntament amb el seu germà. Aleshores jo hi he tingut molt bona relació. Eh, I bé, eh, vull dir... Eh, ell, ell, a veure que explica. Aviam. A veure què explica, perquè en Joan és molt, és molt de la, El seu càrrec actual li permeti ser tant de la broma com és personalment.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 de la mà de l'Observatori de l'Estartit, de la mà d'en Josep Pasqual, que ja podem doncs, saludar un dia més. Bon dia, Josep. Hola, molt bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada una vegada més. I, doncs, quina meteorologia ens espera per aquest cap de setmana? Eh, doncs, mira, doncs, de fet, la previsió per aquesta setmana, o per aquest cap de setmana, és molt tranquil·la. Avui seguirem amb aquest temps estable, aquest domini del sol... Eh, un vent molt fluixet, eh, sí que al llarg de la tarda augmentaran els núvols perquè passarà la cua d'un front aquesta nit, que fins i tot podria deixar una, eh, algun plogim, però en tot cas poca cosa. Eh, demà, doncs, les restes d'aquest front faran que encara hi hagi alguns núvols, sobretot al matí, eh, amb una mica de tramuntana, que no serà pas forta, i a la tarda ja s'hi arreglar tot plegat, amb una temperatura que demà sí que serà més fresca, i pel diumenge, doncs, un dia d'impàs, de fet, esperem un domini del sol, el vent molt fluix, més aviat de la banda de garbí per tant, amb unes temperatures que més aviat pujaran, es tornaran a recuperar, i sí que cap al vespre s'acostarà una cua de front, però bé, aquest front s'acostarà i tindrem una situació més aviat anticiclònica, per tant pocs efectes farà a part de l'aparició d'alguns nòvuls. Per tant, un cap de setmana força tranquil. De fet, es correspon amb l'estiuet de Sant Miquel, que és dimetre. Uh -huh. Doncs, uh, fent, doncs uh, amb aquest, uh, fent cas a no? el, el que diu la, la, la tradició... No? Que bé, fent aquest... una hora a la dita. Ah, això, sí. ah, això doncs una hora a la l'Edita doncs, aquest, aquest cap de setmana doncs, serà suau i, i d'altra banda doncs, gràcies Josep per aquesta, per aquesta previsió, no sé si tens alguna cosa més a afegir abans d'acomiadar-nos no, en principi no i bon cap de setmana a tothom doncs Josep, moltes gràcies i també que passis un molt bon cap de setmana gràcies a vosaltres no som ni millor ni pitjor que ningú som Ràdio Palau Truixer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 Comercial Empordanesa del Motor. Taller oficial Fiat. Carrer clave 17 de Palafrugell. Comercial Empordanesa del Motor. Més de 35 anys al vostre servei.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 Compria a Palafrugell sense anar més lluny. a Radio Palafrugell. Aquest diumenge 29 de setembre, a partir de 2:15 de, de la tarda, connexió en l'Estadi Municipal Josep Blai Arnones, per fer el seguiment de l'encontra Palafrugell-La Valllòria. Mm -hmm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 1805. Canes no un recurs d'itatari, instrumentari no i acabar-se a recaparí, el missatge d'odida el pretarí d'itinerari solidari i depositarí d'ambí plata. La sola manda l'angosha. Doncs si voleu seguir un itinerari solidari, com es titula aquesta cançó del grupat Versaris, doncs no hi ha millor manera de fer-ho que doncs, assistint demà, per exemple, al concert benèfic que el grup Portbó oferirà al Teatre Municipal de Palafrugell. Ahir en parlàvem amb en Carles Casanovas del grup Portbó i ens comentava doncs, que oferiran un repertori, un xic diferent al de l'habitual, intentant doncs, recuperar cançons més antigues. I avui, per comentar aquest concert eh, solidari, doncs farem, Uh, amb els que seran els beneficiaris del, de les entrades que es venguin ho farem doncs amb la Marissa Grassot, la responsable de Càritas Palafrugell bon dia Marissa bon gràcies per atendre la nostra trucada i ens posem en contacte amb vosaltres doncs, perquè sereu els beneficiaris d'aquest de, concert del grup Port què suposa per Càritas eh, doncs que el, el grup eh, més emblemàtic de veneres de Palafrugell doncs, eh, faci un concert i tots els beneficis vagin a, a, en aquest cas per a Càritas? Per nosaltres és fantàstic. Primera, perquè penso que és un reconeixement el treball que estem fent tots els voluntaris i tothom de Càritas, això per començar. I segona, perquè eh, ja l'any passat ho varen fer, l'any passat va ser per els aliments, aquest any, si tot segueix igual, ho destinarem eh, en el projecte del reforç escolar que, que està fent Càritas eh, per la Fregent. Eh, Explica'ns una mica més al voltant d'aquest projecte de, de, de destinar doncs, aquests eh, recursos eh, d'enguany. Sí, mira, eh, aquest any el reforç escolar eh, l'any passat varen tenir 43 nanos aquest any ampliem una mica més, farem eh, des de tercer fins a sisè de primària i ampliem en primer i segon de secundària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 Sí, pensa que per nosaltres res és petit, d'acord? ¿vale? Mm. Um, L'ajuda és molt important, es reculli el que es reculli. Hi ha gent que a vegades posa quantitats. No, jo, nosaltres no posem mai quantitats. El que rebem serà ben rebut. Um, I després el fet de que, um, com tu dius, tot és voluntariat, ¿vale? però amb certs projectes com aquest és molt important uh, tenir un titulat que coordini i que faci tot això. Pensa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 els, pre els preus són de, de 10 euros, per tant doncs, és un preu assequible i més doncs, sabent que hi ha aquesta, uh, aquesta doncs, uh, caire social, en aquest cas amb, amb càritas per la Frugell. Hem descomendat aquest, aquest, uh, aquest projecte d'enguany pel qual doncs, destinareu aquests, uh, aquesta donació que faci el grup Port Bo. Uh, D'altra banda doncs, també teniu altres uh, projectes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 Caritas per la Frugell fa aquesta tasca des de ajudar doncs els infants, els nens i nenes que tenen algun problema amb alguna matèria i el ofereix aquesta possibilitat de fer el reforç escolar a través de de i després també amb aquest centre de distribució d'aliments amb el fet amb aquest projecte també de patinar un avi, una micaeta, doncs tots intenteu ajudar a tots la societat, no? Que ningú quedi fora. Pensa pensa que un projecte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 impressionant val? i que ha tingut un ressò importantíssim tant amb ells que varen collir quatre vegades vull dir que han donat una quantitat enorme uh -huh. treballar en ells els horts per després donar-ho tot com per la gent que després ho va rebre poder rebre coses fresques i, uh -huh. i molt ben cuidades. No? És importantíssim que la gent s'impliqui com és important i i deixa'm, sisplau, eh, ja que em dones l'oportunitat de parlar. Hi ha molta gent, molta gent, que podria eh, fer unes hores de voluntariat i ajudar-nos a, a portar en marxa tots aquests projectes. Mm -hmm. Doncs eh, sumem a la crida, eh, Marissa, i doncs, animem a la gent doncs, que ens estigui escoltant i que pugui dedicar unes hores doncs, a aquestes finalitats socials i, doncs, a, a, en aquest cas, a, a Càritas a Palafrugell.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 que conjuntament amb el Departament de Salut, el cap de Palàfrig i l'Ajuntament, doncs, eh, començareu, que no sé si ja està en marxa o començareu d'aquí un començat, el que passa és que estem, bueno, al principi, uh -huh. val? Però sí, sí, ja, ja hem començat, ja se'ns han derivat unes quantes persones i esperem que ara, doncs, comenci a funcionar. És una cosa que és primarissa, uh -huh. eh, ho, ho estem començant, val? Amb molt d'il·lusió, però tenim que donar una mica de temps a que tot això es posi en marxa. I tant, eh, donarem aquest temps i després eh, el comentarem o fins i tot, doncs, si vols, un altre dia també eh, ens centrem només en aquest projecte perquè si hi hagi algú que ens pugui escoltar i pugui estar interessat, doncs, ja sigui col·laborar o, o en, en participar d'aquest projecte, doncs, també sàpiga com, com fer-ho. Perfecte, no olvidem prou el de dissabte, que anem parlant de tot, però la, lo, lo, lo important ara en aquests moments és dissabte, plau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 Seguim a l'hora del peix fregit i, com us hem dit a l'inici d'aquest programa d'avui, divendres 27 de setembre, doncs, ho farem per parlar de medi ambient, portem uns dies de tardor, que vam començar doncs, aquest dilluns, precisament, i avui volem doncs, fer una miqueta d'avançament. Encara tenim bones temperatures, però ja volem posar sobre avís a tots els oients que ens estigueu escoltant, perquè quan arribi el fred doncs, no comenceu a engegar la calefacció ben ràpid. Per això, avui tocarem aquest tema. Primer de tot saludem en Sergi Travessa, de l'àrea de Mediambient. Bon dia, Sergi. Hola, bon dia. En... Què ens has preparat per avui, que sembla que són consells per estalviar, però també per ser més sostenibles, no? Sí, avui parlarem de l'eficiència i l'estalvi energètic a la llar, amb el tema de la climatització. Bé, a nivell... passaríem ja a l'hivern, no? Uh -huh. A nivell de... per escalfar la casa, acostumem a fer-ho amb calefacció... Uh, una de les recomanacions uh, uh, també és, doncs, que l'hivern a casa ens hem d'abrigar. No, no és ni bo ni pel medi ambient ni per la nostra pròpia salut anar per casa amb màniga curta. Per tant, sempre és un primer concepte tenir clar, no? Podem engegar la calefacció, però anirem una mica abrigats per estar per casa. És, és, és. A vegades veus, eh?, la gent eh, que l'hivern va amb màniga curta per casa i, en canvi, a l'estiu, doncs, s'ha de posar aquesta una mica d'una jaqueteta perquè té fred. Eh, siguem conscients, doncs, que no, no cal ni passar calor eh, a l'hivern dins de casa ni passar fred eh, a l'estiu. Per tant, eh, tinguem això. No sé quina seria la temperatura ideal, en aquest cas, per, per, si parlant de 25 graus a l'estiu... A l'hivern? A l'hivern, com a màxim, l'hauríem de tenir a uns 20 graus. Seria el màxim òptim per tenir-lo. Podem tenir-lo a 18, però com a molt arribar a uns 20 graus. No? Mm -hmm. Llavors hi ha gent que la té 22, 23 graus i no, no és necessari. Estem... És el mateix. Per cada grau, en aquest cas, que pugem la temperatura, estarem gastant un 8% més d'energia. De, mm -hmm. Perfecte. Hem de dir que també és doncs, important... En la mesura que sigui possible, no? tenir aquests termostats que et permet eh, regular o que et permet... Eh, tu poses un mínim de temperatura perquè salti la calefacció, no? Sí, sí, sí. I fins i tot n'hi ha que pots regular per habitacions, també, com dèiem abans, per espais. Uh -huh. no? si només volem que... El, els mateixos radiadors, pots tancar radiadors d'altres habitacions on te no estaràs durant aquelles hores i escalfes les, la sala d'estar, l'espai on te passes la tarda, per dir alguna i a l'hora d'anar a dormir doncs, l'habitació no podem tancar tota la, la calefacció de la casa perquè teòricament al llit ja estem abrigats i mm. podem dormir a la nit sense tenir la calefacció engegada Mm -hmm. o la podem baixar a menys graus no? podem posar el termostat a 15 graus i en cas que fes molt fred aquella nit salti, mm -hmm. però no cal tenir tota la nit la casa a 20 graus, perquè llavors estarem al llit suant, si estem ben abrigats clar. Sí, sí, clar, si dorms en pijama i més amb el nòrdic doncs, si poses 20 graus a la casa clar, estaràs suant com un pollastre que tampoc és, és la intenció eh? no, no, no. Uh, Quines altres consells? Si parlàvem de col·locar l'aire condicionat en aquestes zones de la casa on no toqui tant el sol, per exemple, i que siguin ben refrigerades, en cases doncs, que... Eh, hi ha cases que ja són molt velles i ja els regidors estan posats on estan posats. Però si es pot triar, on s'haurien de col·locar? Bé, amb aquest tema no tinc una recomanació, mm -hmm. més als instal·ladors. No sé si per, per motius d'estalvi o així, amb en zones de la casa influirà més o menys en aquest cas, mm -hmm. no? perquè si les calefaccions són de gas natural o així... Però una cosa que sí que és important és fer un manteniment anual dels radiadors, el que diem de purgar els, els radiadors, no? Perquè en el radiador s'acumula aire mm -hmm. i aquest aire dificulta el pas de la, de la, de la calor, de l'aigua calenta del radiador cap a l'exterior. Per tant, una, a l'inici de l'hivern, quan comencem a engegar la calefacció, és important purgar-los. Purgar-los vol dir um, obrir-los, que surti, que surti aigua. Mm -hmm. no? Quan estan, que tenen aire a dins, primers ens sortirà aire, i una vegada acabat de sortir l'aire i comença a sortir aigua, ja podem tancar la xeta i ja voldrà dir que aquest, aquest radiador està ben purgat, que ja no té aire en el seu interior. O sigui, que al principi, quan obrim, no sortirà aigua, tampoc ens espantem, eh? que és normal no? que s'acumuli una certa... Si, si, si tenen aire a l'interior, al principi sortirà aire. Val? llavors ens arribarà un punt que deixarà de sortir aire i sortirà aigua. Des d'allà es collem tot en caquem xeta i aquest radiador estarà purgat i funcionarà més, de manera molt més eficient. Perfecte això. Potser hi havia gent que doncs no ho coneixia, eh, doncs que llegava ja a la calefacció, arribava això a novembre, desembre, mm. que és quan se sol posar quan arriba aquesta primera onada de fred i els engegava i de, sense doncs, haver-los purgat, com deies abans. I no sé si tenim algun altre consell que sí. que puguem repassar. Un altre consell també, per exemple, molt típic a l'hivern, no? allò que vols estendre la roba o estàs fent roba molla, la tovallola i dius, ah, la poses damunt del radiador o just davant. Sí, Clar, això... això passa, I això ho he fet jo. Eh? Sí, jo també ho faig. <ríe> <ríe> Però és un tema que que estem fent perdre eficiència energètica, perquè, clar, la, aquesta roba doncs, està evitant que, que el radiador pugui metre la temperatura cap a l'exterior i és, és, hem d'intentar evitar aquest, aquesta, aquests hàbits que tots alguna vegada hem fet mm. tenim. o sovint ho fem, doncs sí. eh, intentem sí, sí, sí. evitar això, allò de posar-te el pijama al sí, radiador ja. abans de, de posar-te'l bueno, tampoc, si són 5 minutets tampoc sí, passa res, no, no Sergi? Res, no? I, i és una cosa que s'agraeix, eh, quan sí. et poses el pijama calent, i tant però bé, sí que posar una tovallola o un llençol durant moltes hores davant estar habitant està evitant que la difusió de l'aire calent del radiador cap a, cap a, la, cap a la casa a no? les habitacions. Perfecte doncs eh, no sé si tens algun altre o amb aquest ja hauríem acabat aquests consells referents a la, com eh, escalfar la casa quan arribi l'hivern. Bé, també el que hem dit de, de, de, durant l'estiu de tenir les persianes i les cortines baixades durant el dia que és l'hora de màxima radiació tèrmica uh -huh. a l'hivern seria a l'inrevés si són dies solellats, aquests de mes de gener no? que, que uh -huh. fa sol, doncs durant el dia podem tenir les persianes pujades que i així profitem la radiació solar i això sí, la que ja cau el sol a les 5 de la tarda a les 4 de la tarda, que ja es va, va començar a fosquejar. doncs baixem ja, passem les cortines o baixem persianes perquè així evitem la, que entri el fred de l'exterior cap a dins la casa. Molt bé, Sergi. Doncs amb aquests consells crec que la gent s'haurà preparat ja per aquest hivern, doncs, que ja arriba el tardor, sembla mentida, eh? Ja arriba el tardor, encara ten tenim doncs, una mica uns dies de calor, per tant, aquests consells de refrigerar Uh, la nostra llar també ens aniran bé i doncs uh, aquesta, aquests consells de calefacció uh, també els recordarem més endavant perquè mai està de més d'altra banda però uh, ens emplacem a, a trobar-nos ben aviat doncs, per, per parlar d'altres temes relacionats amb medi ambient i també doncs, amb la sostenibilitat que, que podem fer nosaltres, uh, petites coses que sembla que no però que si tothom ho fes doncs seria, seria un gran què Molt bé, moltes gràcies a vosaltres Aquests consells que en Sergi travessa de l'àrea de Medi Ambient, que aquesta temporada també col·laborarà amb l'hora del peix fregit, doncs us hem portat aquests consells al voltant de la calefacció. Quan arribi ja el fred, doncs us hem previngut una miqueta. Doncs nosaltres ens acomiadem d'aquest espai matinal de Ràdio Palafrugell, tot i que doncs us recordem que si voleu recuperar qualsevol dels continguts que hem tractat en aquesta segona part, o, si no l'entrevista també amb en Joan Pequina, doncs ho podeu fer a través de la nostra pàgina web a Radiopalarfrugell.cat. d'altra banda, doncs, els de l'hora al peix fregit ens retrobem dilluns, per tant donc que passeu un molt bon cap de setmana.